A negyedik fejezet Kiment pedig a leány, Dína, akit Lea szült Jákobnak, hogy lássa a környék leányait. Amikor meglátta őt a föld fejedelmének, a hivita hámornak a fia, Szihem, beleszeretett és elrabolta, és erőszakot követve el rajta, belehált és a lelke összeolvadt vele, és szerette a leányt, és a szívére beszélt. És mondta atyának, hámornak, vedd nekem ezt a leányt, feleségül. Mikor pedig Jákob meghallotta, hogy meggyalázta a leányát, Dénát, mivel a fiai távol voltak, és a jószág legeltetésével voltak elfoglalva, hallgatott, míg vissza nem tértek. Amikor pedig Szihem atya Hámor kijött, hogy beszéljen Jákobbal, íme jöttek Jákob fiai a mezőről, és halván mi történt, elszomorodtak, és nagy haragra lobbantak amiatt, hogy gyalázatot követett el Izrael ellen, és erőszakot éve Jakob leányán tiltott dolgot cselekedett. Hámor tehát így beszélt hozzájuk. Szihemnek, a fiamnak a lelke a leányotokhoz tapadt. Adjátok neki őt feleségül, lépjetek velünk sógorságba, és kössünk kölcsönösen házasságokat. Leányaitokat adjátok hozzánk, és a mi leányainkat vegyétek feleségül, és lakjatok velünk. A föld rendelkezéstekre áll. Maradjatok, járjátok be, és birtokoljátok. De Szihem is így szólt Dina atyához és testvéreihez, Bár csak kegyelmet találnék a szemetekben, és bármit kértek, megadom. Kérjetek sok hozományt és ajándékot. Megadom, amit kértek. Csak adjátok hozzám feleségül a lányt. Jákob fiai ravaszul válaszoltak Szihemnek és atyának, hámornak, huguk meggyalázása miatt. Ezt mondták, nem tehetjük meg, amit kértek, hogy a hugunkat körülmetéletlen férfinak adjuk, ez gyalázat lenne számunkra. Csak abban az esetben teljesíthetjük kérésteket, ha hasonlók akartok lenni hozzánk. Metélkedjék körül köztetek minden férfinemen lévő. Akkor nektek adjuk a lányainkat, és elvesszük a leányaitokat és veletek fogunk lakni, és egy nép leszünk. Ha pedig nem akartok körülmetélkedni, akkor vesszük a lányunkat, és elmegyünk. Olyanlatuk tetszett Hámornak és a fiának Szihemnek, és az ifjú nem késlekedett, hogy azonnal teljesítse, amit kértek. Nagyon szerette ugyanis Jákob lányát, és atya egész házában tekintéje volt. Bemenvén pedig a város kapujába, Hámor és a fia Szihem így beszéltek városuk férfiaihoz. Ezek a férfiak békés szándékúak, maradjanak a földön és járják be azt, mely elég tágas nekik. Leányaikat feleségül vesszük, és a leányainkat hozzájuk adjuk. De azok a férfiak csak akkor teljesítik kérésünket, hogy velünk maradjanak, és egy népé váljunk, ha a népszertartását követve körülmetéjük férfiainkat. És jószágaik, és a vagyonuk, és a marha állományuk a miénk lesz. Csak ebben tegyük meg a kedvüket, és velünk fognak lakni. Valamennyien egyetértettek, és körülmetéltek minden férfit, aki csak kijött városának kapujából. És íme... A harmadik napon, amikor a legnagyobb a sebek fájdalma, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dína testvérei kardot ragadtak, és biztonsággal bementek a városba. És miután megöltek minden férfit, Hámort és Szihemet is megölték, és kihozták a hugukat Dínát Szihemházából. Jákob fiai a megöltekre rontottak, és elnéptelenítették a várost az erőszak megtorlásául. Elvitték juhaikat, marháikat, szamaraikat, és mindent, ami a városban és a mezőn volt, elvittek. Minden javaikat, gyermekeiket és feleségeiket is fogságba vitték, és elpusztítottak mindent, ami a házakban volt. Jakob pedig mondta Simeonnak és Lévinek, Bajt hoztatok rám, és gyűlöletessé tettetek a kánoániták és a periziták e föld lakói előtt. Mi kevesen vagyunk, ha ezek összegyűlnek, megvernek engem, és eltörölnek a házammal együtt. De ők így feleltek, szabad volt nekik úgy bánni a hugunkkal, mint egy kénővel.